Noi suntem o biserică interconfesională, o biserică care a înțeles chemarea nou-testamentală că copilul lui Dumnezeu nu trebuie să fie separați de anumite dogme, de anumite învățături, care pot să pună garduri între oamenii care se închină lui Dumnezeu. Și dorința noastră este ca toți creștinii să se simtă acasă în locul acesta. Pentru noi, cartea de căpătâi după care ne orientăm nu sunt anumite cărți scrise de oameni, și cartea de căpătâi, statutul nostru, este Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Ce scrie în Biblie, noi vrem să împlinim. Poruncile lui Dumnezeu vrem să le conștientizăm și să le aplicăm în viața noastră. Pentru noi, modelul de biserică este biserica primară, așa cum este descrisă în faptele apostolilor și cum, din punct de vedere organizatoric, o vedem descrise în epistolele pastorale, scrise în mod special de către apostolul Pavel și de către Petru. Și Iacov își a avut contribuția lui în această direcție. Dar... Modelul nostru nu este după ce se întâmplă într-o denominație sau într-o biserică, ci modelul nostru este Isus Hristos și biserica primară, modul în care biserica primară s-a organizat. Și în citatul pe care l-am citit în această dimineață, îl vedem pe Apostolul Pavel, care îi scrie ucenicul lui Timotei. Apostolul Pavel, în mod special, a avut doi ucenici, pe Tit și pe Timotei. Și în această scrisoare îi scrie lui Tit și... De fapt, îl face să înțeleagă de ce l-a lăsat în insula Creta. Insula Creta era o insulă care era plină de ocultism. Se zicea pe vremea respectivă că acolo s-a născut Zeus. Și oamenii din această insulă, cetățile care s-au stabilit pe această insulă, erau puternic ancorate în ocultism. Apostolul Pavel și Cutit a vizitat această insulă și au vestit Evanghelia. Și în urma călătoriei misionare pe care Apostolul Pavel a făcut-o, S-a stabilit biserici, grupuri de oameni care se adunau la oaltă în fiecare cetate. De data aceasta, Apostolul Pavel, după ce s-a constatat stabilitatea acestor biserici, după ce s-a constatat că oamenii au rămas credincioși adevărului Evangheliei vestite, Apostolul Pavel... I-a scris lui și a spus, acum, aceste biserici trebuie să fie organizate. Aceste biserici trebuie să aibă un prezbiter, sau cum spune mai departe, un episcop care să se ocupe de organizarea, așa de organizarea bisericii, așa după cum te-am sfătuit. Și Apostolul Pavel îi dă lui Tit câteva caracteristice prin care el să poată să înțeleagă cum se poate califica un credincios pentru a fi investit în această poziție de prezbiter, episcop, sau găsim în altă parte păstor. Este mult mai uzuală denumirea de păstor la ora actuală. Și noi suntem foarte interesați ca să mergem după modelul trasat de Biserica Primară, modelul pe care apostolii l-au primit și în mod special Mie îmi place foarte mult apostolul Pavel care a primit tot ce el a făcut ca o revelație personală din partea lui Dumnezeu. Abia după câțiva ani el s-a dus la Ierusalim unde a stat de vorbă cu ceilalți apostoli ca să vadă că ceea ce i s-a descoperit în mod personal lui este de fapt lucrarea care se făcea deja în Ierusalim, în Antiohia și apostolii sau ucenicii lui Iisus Hristos care mai, au, mai erau încă în lucrare, făceau această lucrare ca urmare a învățăturii pe care au primit-o în perioada în care au fost ucenici al lui Iisus Hristos. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ne vorbește de două oficii care se oficializează în Biserica lui Dumnezeu. Și acesta este oficiul de diacon și oficiul de presbiter. Nu mă voi ocupa de oficiul de diacon pentru că va fi vremea când îl vom trata cu amănunțime această poziție, pentru că oficiul de diacon se referă la cei care slujesc în casa lui Dumnezeu în diferite lucrări, care pot să fie administrative sau spirituale. Și vedem în biserica primară, la un moment dat, apostolii s-au simțit asaltați de problemele administrative. Așa cum de fapt și eu de multe ori stau și mă gândesc și îmi fac un procentaz al activității mele și îmi dau seama că din activitatea pe care o desfășor de dimineața și până noaptea, aș putea spune 70% este o activitate administrativă. Doar 30% este o activitate spirituală. Și apostolii au zis, nu este bine lucrul acesta. Noi trebuie să ne concentrăm spre vestirea Evangheliei, trebuie să ne concentrăm spre lucrurile spirituale și vrem să încredințăm lucrurile administrative diaconilor care s-au calificat pentru această poziție, au fost credincioși, au slujit în această direcție și ei acum pot să fie oficializați. și asistăm la ordinarea a șapte diaconi în biserica primară. Apoi, așa cum vedem că i-a vorbit lui Tit, dacă citim în 1 Timotei, i-a da, vorbit lui Timotei și apoi lui Tit, Apostolul Pavel i-a spus că pe lângă diaconi trebuie să fie în biserică prezbiteri. Și chiar în pasajul pe care l-am citit vedem că vorbește despre prezbiteri, apoi la aceeași poziție vorbește despre episcop și unii sunt foarte încurcați. Despre ce este vorba? În traducerea din limba engleză, în loc de presbiter, apare eldă. Și este important ca să știm, să cunoaștem, pentru că la ora actuală în biserica noastră am fost obișnuiți numai cu noțiunea de păstor. Și aș vrea să vedem, să facem deosebirea între presbiter episcop și pastor. Denumirea de presbiter în Noul Testament, pentru că aici apare, se referă la om. La calificarea, la poziția pe care o are omul în relație cu Dumnezeu și în relație cu lucrarea lui Dumnezeu. de deci se referă la om. Apoi, denumirea de episcop se referă la slujba de supraveghere, slujba de maturitate spirituală pe care o are un credincios dovedită în timp. Cu o experiență bogată, care poate să administreze lucrarea lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual și să supravegheze, să coordoneze această lucrare. Și apoi vedem noțiunea de păstor care se referă la lucrarea pe care o face un prezbiter. Deci, baza, exact așa cum. În activitatea socială, o meserie de bază este, să zicem, inginer. Slujba pe care o face poate să fie un inginer energetic, un inginer mecanic. Deja stabilește domeniul în care este implicat. Sau referindu-ne la lucrarea pe care o face, poate să fie un mecanic șef. Adică, se ocupă cu întreținerea și repararea utilajelor. În lucrarea lui Dumnezeu, prezbiterul este noțiunea de bază. Prezbiterul este omul care se califică pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și de aceea spuneam că în Biblie se vorbește doar despre două oficii, diacon și prezbiter, care se ordinează. Celelalte se obțin prin calificarea prin lucrare, prin specializare, dacă am putea să spune, în limbajul cotidian. Dacă ești păstor, te specializezi în lucrarea de învățătură, de a purta de grijă, de conciliere. Acestea sunt lucrările principale care atârnă unui păstor. Și lucrul acesta este important pentru noi, nu numai pentru cei care sunt chemați să devină lideri, ci pentru fiecare din noi, pentru că Dumnezeu ne cheamă în Noul Testament ca toți să fim preoți ai Domnului. Bun înțeles, arile în care acționăm sunt diferite. Unii sunt doar preoți în familiile lor, alții sunt preoți într-un cadru social, alții sunt preoți sau păstori într-o zonă pe care Dumnezeu le-a dat-o să aducă învățătură, să poarte de grijă, să concilieze, să se apropie de oameni și să le vadă nevoile și să ajute la împlinirea acestor nevoi. Deci, biserica lui Dumnezeu este organizată. Ascultați ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni. Aici vorbește, în 1 Corinteni, capitolul 12, Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași du. altuia credința prin același du. altuia darul tămăduirilor prin același duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea Duhului, Duhurilor, altuia felurite limbi, altuia tărmăcirea limbilor, și toate acestea lucruri le face unul și același duh care dă fiecăruia în parte după cum voiaște el. Frații mei, noi trebuie să înțelegem că în Biserica lui Dumnezeu nu se aplică metodele democratice pe care noi le gustăm acum de o perioadă de vreme. Adică, mă refer la câteva aspecte în sistemul democratic de care la ora actuală suferim, pentru că de multe ori mă uit în cadrul social în care trăim și uh, zic eu, și poate unii, dar în același timp mă rog pentru ei, referitor la politicieni aceștia, vin alegerile. Unii dintre ei țin neapărat să aibă o poziție oarecare și urmează manipularea, urmează tot felul de manevre democratice, pentru că noi vom alege. Și de multe ori ne pare rău de ce alegem. Pentru că de moment suntem duși cu zăhărelul, punem votul și după ce am pus votul ne pare rău că am votat. E, în Biserica lui Dumnezeu, așa după cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 12, slujbele, lucrările, darurile vin de la Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care cheamă pe oameni, apoi oamenii își întăresc chemarea prin credincioșie, prin faptul că respectă cuvântul lui Dumnezeu, sunt cu Dumnezeu și sunt în circumstanțele diferite ale lucrării, și ei merg înainte în ascultare și sunt credincioși lui Dumnezeu. Nimeni și nimic nu-i poate opri din decizia pe care au luat-o. Alegerea o face Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care lucrează în viețile noastre. Apostolul Pavel spune în Efesenii, în capitolul 4, Căci Dumnezeu a rânduit în biserică apostoli, și aici înșiră în cinci slujbe foarte importante, apostoli, proroci, învățători, evangeliști și păstori. Cine a rânduit? Dumnezeu a rânduit. Foarte mulți. Și sunt în biserica noastră pentru că am discutat cu persoane. Spunea, am chemarea de evangelist. Și am zis, mă bucur să aud lucrul acesta. Dar aș vrea să spun că Dumnezeu nu te va chema prima dată să predici în stadion. Prima dată îți face chemarea să duci un mesaj unui prieten de-al tău, care te crede, cu care ai relație, care știe că ce spui este adevăr, că nu-l duci cu zăhărelul. Apoi, Dumnezeu te va chema, poate, să evangelizezi la locul de muncă, să spui oamenilor experiența ta personală, să le spui și să nu taci să spui ceea ce tu ai experimentat cu Dumnezeu. Apoi s-ar putea întâmpla ca Dumnezeu să trimită o anumită perioadă de, știu eu, chiar prigoană și Dumnezeu va încerca darul tău evanghelistic. Nu numai atunci când poți să faci lucrul acesta sau în locuri în care poți să faci în mod deschis această lucrare. Dar s-ar putea întâmpla ca Domnul să te trimită într-o țară, cum e de exemplu Turcia, unde nu poți să vorbești deschis despre Dumnezeul cerului și al pământului. Pentru că dacă nu-L numești pe Dumnezeu Allah, atunci imediat devii suspicios și te dă parte. Deci Dumnezeu dezvoltă chemarea Lui, darurile Lui în fiecare din noi și pe măsură ce noi suntem credincioși, pe această măsură, Dumnezeu face ca noi să fim recunoscuți. N ați văzut la cântarea României tineri care vocea româniei, cântarea româniei. Românii care au talent. N-ați văzut că caută să descopere talente, dar cei care vor să meargă, să fie recunoscuți, păi ăștia fac probe, învață, se duc la conservatoare, la școli populare de artă și se pregătesc pentru că le place muzica și dacă le place muzica ei nu stau doar acasă ci vor să fie cât mai calificați pentru lucrul acesta. Și apoi extrapolăm acest lucru în biserică. Dacă știi că Dumnezeu îți va încredința și te cheamă în lucrarea Lui de laudă și închinare, dacă simți lucrul acesta, să depășești nivelul unui închinător din public, să faci parte din trupa de închinare, Chiar dacă nu mergi la conservator, că poate că n-ai posibilitate să ai făcut deja școala, dar mergi la o școală populară de artă sau mergi, îți ei pe cineva care să te învețe, care știe didactică, care te poate ajuta să devii mai performant. E, în lucrarea lui Dumnezeu, vedeți, toate aceste lucruri se face pe bază de ucenicie. Toți avem chemarea lui Dumnezeu, fiecăruia Dumnezeu ne-a dat un dar, pe fiecare din noi Dumnezeu ne cheamă să facem o lucrare și lucrarea pe care o facem, Apostolul Pavel spune tot în Efeseni, în capitolul 4, că este lucrarea de slujire. Această lucrare de slujire poate să fie administrativă, ați văzut în biserică, deja sunt oameni care ne-au luat din mână anumite lucruri care poate la început le făceam noi și le fac ei și nici nu mai știu ce se întâmplă pentru că le fac atât de bine încât nu-i nevoie să îi supraveghez sau să îi mai corectez, pentru că văd că fac o lucrare bună și... Avem oameni care sunt implicați în lucrarea lui Dumnezeu, care își închem, care își cunosc chemarea și care merg în direcția chemării ca să aibă alegerea lui Dumnezeu și apoi recunoașterea bisericii. Pentru că lucrul acesta, când vezi pe un om că slujește, îl vezi azi, îl vezi mâine, la un moment dat recunoști în el un slujitor, pentru că zici. Asta nu e accidental, asta devine parte a caracterului lui. Este ceva pe care te poți baza și când lucrurile par tulburi și situațiile neclare, el rămâne stabil și credincios. Și chiar atunci când apare greul, chiar atunci când apar problemele, El rămâne acolo și te poți baza pe El. Și aceasta vrea Dumnezeu în biserică, să existe oameni de genul acesta, oameni care fac lucrarea Lui Dumnezeu, care răspund chemării Lui Dumnezeu și Dumnezeu este Cel care dă, El este Cel care promovează, Dumnezeu este acesta. Noi nu putem, am cine dă din coate. Ela se vede de la distanță, nu-ți trebuie microscop. Îți dai seama, mă, ăsta vrea ceva și normal, ă, îl ții sub observat. Dar cei care au pe inimă, cei a căror inimă este după voia lui Dumnezeu, și fac lucrarea lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu le-a dat aceste daruri și ei le activează. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei activează darul care este în tine. Pentru că noi trebuie să-l activăm frații mei. Dacă oh, domnul mi-a dat un dar și stai pasiv, nu te pregătești, nu te implici, nu... Uh, încerci să intri în a ajuta lucrarea bisericii, acest dar se atrofiază. Cei care vă faceți muști, tinerilor care vreți să impresionați, fetele, nu trebuie să luați, nu știu ce medicamente. faceți exerciții, e ok, nicio problemă. Dar aș vrea să înțelegeți că pentru a avea muști, Trebuie să faci exerciții ca să dureze, ca să fie așa, natural, că nu înflați. E important lucrul acesta. Noi în lucrarea spirituală, numai practicând lucrurile, de ce spunem noi, fraților, haideți la grupele de adulți? De ce? Pentru că acolo poți să spui și tu ceva. Noi, cei care conducem această lucrare... Suntem foarte interesați ca fiecare persoană să aibă posibilitatea să vorbească, să spună o părere, să pună o întrebare. Este cadru propice în care ne putem dezvolta darurile pe care Dumnezeu le are pentru noi. Și dorința noastră este ca biserică, pentru că, frații mei, am toată convingerea că ceea ce Dumnezeu mi-a arătat înainte de a începe această lucrare, te va realiza. Am văzut aceste clădiri care le avem astăzi în vis. Și oricine m-auzea când vorbeam despre ele zicea că sunt un nebun. Așa mi-a spus. Mi-a spus arhitectul al orașului. Domnule, dumneata ești nebun. Dacă spui că n-ai nimic în cont și vorbești de clădiri atât de mari și vorbești și ceri 2 hectare de teren. Păi numai un nebun poate face lucrul asta. Am spus nu, pentru că am în spate cel care mi-a dat această viziune și eu văd că lucrează cu putere. Am în spate lucrul acesta. Mai zilele trecute am avut o experiență, spuneam dimineața la rugăciune sus, acum cumpărăm cazane, pentru încălzire, vrem ca toate clădirile să fie încălzite, vrem ca sala de mese pentru nunți tinerilor care vă programați anul viitor. Am cumpărat chiller, va fi un aer condiționat, va fi ceva frumos, așa că nu vă gândiți în altă parte să plătiți acolo nu știu cât. Programați-vă nunțile și haideți să îmi spuneți din timp ca să nu vă încălecați cu alții. E foarte important, frații mei, să vedem că Dumnezeu care ne dă viziunea este cu noi. E foarte important. Și discutam cu cel care vinde cazanul, la duce din Cehia. E un cazan, am discutat cu niște specialiști și spune, Domne, cazanul ăsta este ceva care. Care uh, întrece capacitatea mea de înțelegere, la ora actuală fiind tehnician în domeniu, randament de 96%, alimentare de, uh, la două zile, odată cu lemne și la șapte zile, odată cu cărbuni. Uh, Zic, Doamne, aș da oricât pentru cazanul acesta. Cu toate metodele mele de negociere, am ajuns la. 3500 de euro trebuia să-mi dea acest cazan și eram gata să-l cumpăr dar eu totdeauna îmi place să, să mai să când deja după ce am obținut 3-4 oferte zic eu mai trebuie să fie ceva, trebuie să intervină Dumnezeu și discutam cu unul din Timișoara și ziceam domne cumpăr pentru biserică N-ar fi o posibilitate să fie mai ieftin. Și la un moment dat, omul ăsta se trezește ca din, ca din vis și zice, domnule, cum să nu? Am un cazan pentru showroom, ți-l dau cu 1960 de euro. A când vii cu el? Că nu vreau să-l scap. Când vii cu el? Frații mei, am văzut pe Dumnezeu implicat în tot ceea ce am făcut aici. Eu, poate că dumneavoastră nu vedeți și nu aveți ocazia, dar cel care participă așa, zi de zi, la negocieri, la discuții, la văd mâna lui Dumnezeu că este băgată adânc în lucrarea asta. Și ceea ce eu văd este că biserica aceasta va avea o influență puternică nu numai în orașul acesta. Dacă în urmă cu 15 ani eram rugat de păstorii pe care îi conduceam atunci și a frate Ciuciui, renunță la cântările pe care le cântați, renunță la ele. După 15 ani, ei cântă aceste cântări. Și am întrebat, Păi ele sunt actuale, mă fraților, dar atunci erau actuale, acum sunt actuale pentru voi, că în sfârșit ați înțeles ce înseamnă să vă închinați în duc și în adevăr înaintea Domnului. Și eu cred că Dumnezeu ne cheamă ca deschizători de drumuri. Eu cred că Dumnezeu ne cheamă ca niște oameni care poate îndurăm o cara unora care nu știu ce se întâmplă aici. Sincer vă spun. Mă întâlnesc cu oameni, vin la mine la birou aici și zic, Domnul Ciuciui, vă rugăm, rugați-vă pentru noi, că m-am întâlnit cu cineva și mi-a spus că v-ați rugat pentru ea și Domnul a făcut o minune în viața ei. spus, Doamnă, eu sunt om ca și dumneavoastră. Nu mă știu ruga nici mai bine, n-am nicio putere mai mare, dar cel ce face această lucrare este Dumnezeu. Da. Și dacă vă încredeți în Dumnezeu, rugăciunea ia ființă în viața dumneavoastră. Da. Și eu nu știu de oamenii astea, pentru că mulți poate n-au venit să-mi spună că Dumnezeu a rezolvat problema lor. Dar vreau să vă spun, Dumnezeu lucrează cu putere. Dumnezeu își manifestă puterea Lui. Vă spuneam, vă spuneam de acea întâmplare pe care am avut-o cu Ted, când am intrat în Biserica Baptistă numărul 2 și era o mulțime de păstori adunați acolo, și păstorul care conducea lucrarea s-a oprit. S-a oprit și a prorocit un baptist în fața păstorilor, că mai prorocește așa, mai pascuns, i vorbind în limbi, mai pe pasc, pe ascuns, ca să nu cumva să știe păstorul. Da! În public! În public! Și după ce l-am întrebat, după întâlnire, nu, l-am întrebat după câțiva ani, l-am întâlnit la Crișu, și-am zis, auzi, îți mai amintești? Aș vrea să îmi spui de, de prorocia aia care a avut-o despre băiatul meu. Stă și zice, frate, și acum mi se zburbă părul. Și acum mi se zburbă părul. Wow! Și a început să-mi spună că a avut o vedere. Frații mei, ceea ce facem aici, aș vrea să fie coordonat de Dumnezeu. Nu degeaba mi-am ars plugu și voi, Pentru că vreau să văd lucrarea lui Dumnezeu. Ne-am pus ca familie pe altarul lui Dumnezeu și vrem să fim un exemplu pentru voi. Vrem să fim un exemplu pentru voi și Domnul să ne ajute la aceasta. Cum se face ordinarea? Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetul 23. Barnaba și Paul ca apostol, au rânduit prezbiteri în fiecare biserică după ce s-au rugat și au postit. I-au încredințat în mâna Domnului. asta e metoda de dedicare pentru lucrare. S-au rugat, au postit și apoi au încredințat Domnului. Întit! Și acum am citit aici, Apostolul Pavel îi spune lui Tit. Te-am lăsat în creta să pui în rânduială ce mai este de rânduit și să așezi, să încredințezi, să recunoști, prezbite în fiecare cetate, după cum ți-am poruncit. 2 Timotei capitolul 2, versetul 2 Încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Încredințează la oameni de încredere. Trebuie să ai încredere. Când Dumnezeu te cheamă într-o lucrare, nu poți să fii iresponsabil să dai o lucrare cuiva care știi că nu este în stare să facă acea lucrare. Numai să-l mulțumești sau numai să mulțumești pe cineva. De aceea trebuie așteptat perioada de ucenicie, trebuie așteptat perioada în care să dovedească credincioșie. Dar cum poți să dovedești credincioșie? Fiind implicat în lucrarea respectivă, făcând acea lucrare, se dovedește că ești credincios sau nu ești credincios. În 1 Timotei, capitolul 4, versetul 14, apostolul Pavel îi spune lui Timotei, Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Ceilalți prezbiteri, păstori, episcopi, apostoli, trebuie să ajungă la un, la un consens, trebuie să fie... Un grup care să ajungă la concluzia aceasta. Mă, omul acesta a dovedit credincioșie, chemarea lui Dumnezeu este peste el, Dumnezeu l-a folosit, s-a dovedit că într-adevăr este credincios, nu părăsește slujba și lucrarea atunci când vine greu. Este gata să se apună pe altarul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta... Este foarte important. Și acum aș vrea să priviți cum ne putem califica ca să putem să fim aleși de Dumnezeu, recunoscuți de Dumnezeu, care sunt calitățile pe care trebuie să le avem. Și mă veți înțelege de ce am așteptat pentru Ted să se căsătorească și să o văd pe Mona gravită. Calitățile unui prezbiter sunt date de Apostolul Pavel în 1 Timotei, în capitolul 3, de la 3 până la 7, și în Tit, capitolul 1, versetul 5 la 9, cel pe care l-am citit acum. Și am putea să le împărțim în trei grupe. Prima grupă, calități morale. Drații mei, Dumnezeu este interesat în calități morale. Nu numai în calități spirituale. În calități morale. Să fie fără prihană, fără vină. Ah, e important lucru acesta. Să nu fii vinovat de lucruri, nu să nu fii vorbit de anumite lucruri. De multe ori, când vine cineva așa, și se apropie de mine și -mi frate ce ciudat. Atâtea să spun despre dumneata, bă, frate, lumea are dreptul să vorbească, așa cum câinii au dreptul să latre. Unii latră prea tare. Vem aici un câine care, pe fratele Nicol, ne căjește, că latră și cu motiv și fără motiv. Oamenii sunt liberi. Păi nu l-a vorbit pe Isus Hristos? Câte vorbe rele nu s-a făcut despre Iisus Hristos? Că lucrează cu dracul. Așa zicea oamenii. Și nu numai oameni de rând, dar erau căpetenii, farisei și cărturari. Mă, dacă ăla zice așa, înseamnă că așa e. Frații mei, nu vom putea opri gura oamenilor. La oameni... Nici într-un fel nu-i bine, nici când îi rece, nici când îi cald. Nici când e stătul, nici când e flămân. Nu le poți opri. Dar tu înaintea lui Dumnezeu să-ți rezolvi problemele. Chiar dacă ai avut anumite păcate, să le rezolvi prin puterea iertării lui Dumnezeu. Pentru că trebuie să ne pregătim fiecare să corespundem calității lui Dumnezeu, să fie cumpătat, să fie înțelept, să aibă o gândire sănătoasă, educat, calificat. Fraților, am spus la tineri, aveți oportunitate la ora actuală să mergeți, să faceți școli, să vă dezvoltați, să vă pregătiți pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu poate lucra... Prin tine și dacă ești director de bancă, și dacă ești director de fabrică sau de alte activități, sau un manager principal care umple după tine alții să te angajeze. Ești o mărturie a lui Dumnezeu. Să, are o, să aibă o comportare bună, să fie modest, respectos, să nu fie bețiv, agresiv, iubitor de bani, cu cinci lei. Să-i sucești deciziile. Nu. Un om integru, nici dacă îi promiți milioane, el merge drept și nu strâmbă dreptatea. Să fie iubitor de bine. Toate acestea sunt niște calități morale pe care Dumnezeu le urmărește la fiecare din noi. Nu numai la cei care vor să fie diaconi sau prezbiteri, vor să se pună pe altarul lui Dumnezeu. Dumnezeu este interesat la fiecare din noi de aceste calități. Apoi sunt calități familiale. Să fie bărbatul unei singure soții. Să fie primitor de oaspeți. Ce înseamnă aceasta? Să se poată sacrifica pentru alții. Știți ce înseamnă să primești niște oaspeți? Să pregătești, să slujești, să le faci patru, să faci curățenie. Zamfira de două săptămâni îmi capul. Mă, fă asta, fă asta, fă asta, merge prin curte, spune, asta trebuie aranjată. Mă, vin musafiri de seamă și îmi dă de lucru de dimineața până seara. La câteodată îi spun, mă, îi bărbat, ăla nu s-a la tătea. Da, da, vine și soție sa cu el și să uită în toate coloabele, șterge praful și dacă este praf acolo. Am zis, muncește. Să-și vernișească bine casa, familia, să fie o casă curată, în ordine, să-și administreze banii bine, să-și educe copiii. Să fie un tată bun, să fie un soț iubitor. Toate acestea lucruri sunt foarte importante. Nu numai la cei care vor să fie prezbiteri, la noi, la fiecare, pentru că spuneam înainte, toți trebuie să ne calificăm ca preoțe al lui Dumnezeu. Apoi calități spirituale, să fie în stare să învețe pe alții. Să fie... Să nu fie recent întors la Domnul, să dea dovadă de credincioșie, stabilitate. Să fie, să aibă o mărturie bună în fața celor nemântuiți. Să fie drept, să trăiască după standardele biblice, să fie sfânt, să fie pus deoparte pentru Dumnezeu, să semene cu Isus Hristos. Să trăiască. Ce spune altora? Dați-mi, dacă, dacă aici vă predicăm și vă vorbim lucruri care noi nu le trăim în viața noastră, păi mâine aflați de lucrul ăsta. Și nu trebuie, deci trebuie ceea ce spunem oamenilor să facem și noi. Ăsta e foarte important, lucrul acesta. Nu pot să vă spun dumneavoastră, faceți zeciuială dacă eu nu fac zeciuială, că eu sunt păstor. Nu, trebuie să fac zeciuială. Cei Cei drept, sunt anumite lucruri care, ca și lucrători al lui Dumnezeu, și vom vedea aspectul acesta, ți se cuvânt din lucrarea lui Dumnezeu, dacă, bun înțeles, biserica consimte în lucrul acesta. Dar, de exemplu, noi n-am vrut să punem povară pe biserică la început, când era greu, când trebuia ca să construim, să facem. Am muncit fără niciun salar. Ne-am îngrijit să avem salarii din altă parte ca să putem să trăim. Să nu fim o povară pe biserică. Și lucrul acesta apreciez foarte mult pentru că este un spirit de voluntariat în biserica noastră. Sunt oameni care nu vin... Na, bun, fac treaba asta, cât îmi dai? Urăsc lucrul acesta. Așteaptă să vadă Dumnezeu, să noteze Dumnezeu, cum spune înțeleptul Solomon... Că Dumnezeu va răsplăti lucrurile pe care oamenii nu le-au răsplătit. Și Dumnezeu te poate binecuvânta cu o căsătorie, cu o călăuzire în decizia de căsătorie, Dumnezeu te poate binecuvânta cu un loc de muncă, cu o idee de afaceri. Dumnezeu știe cum să armonizeze lucrurile și să nu-ți rămână dator dacă tu faci pentru Dumnezeu ceva. Am experiența aceasta, le-am spus copiilor mei, lucrați pentru Dumnezeu ca și cum ați fi plătiți cu salariul cel mai mare. Pentru că Dumnezeu niciodată nu rămâne dator. Să fie în stare să sfătuiască pe alții. Este foarte important, frații mei, ca oamenii lui Dumnezeu și uh, voi avea atât timp cât voi fi, voi avea mare grijă ca biserica asta să aibă un viitor asigurat, ca oamenii care vor fi puși în poziții, să fie oameni care s-au pus pe altarul lui Dumnezeu, oameni care sunt gata să sacrifice viața lor pentru Dumnezeu. Și atunci am toată convingerea că viitorul acestei biserici este asigurat. Aș vrea să vă spun un lucru pe care Apostolul Pavel spune în 1 Timotei, în capitolul 5, pentru că, este important și duminică am zis, fraților, dacă, dacă aveți ceva, pentru că am citit aceste calități pe care uh, trebuie să le aibă un presbiter și peste două săptămâni TED va fi ordinat ca și presbiter, uh, este în decizia și uh, în discuția, comunicarea cu care am avut-o cu pastorul meu spiritual, cu, păstorul, uh, cu tatăl meu spiritual, cu cei cu care m-am consultat, ei sunt de acord cu lucrul acesta, dar eu am nevoie de binecuvântarea voastră ca și biserică. Ratele dica a spus, aștept de mult momentul acesta. Nu te-am presat, aștept ca tu să-mi spui când este momentul potrivit, dar aștept binecuvântarea voastră ca și biserică, de aceea... Este important ca și dumneavoastră să fiți implicați în procesul acesta. Și aș vrea să închei cu ceea ce spune Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 17. Prezbiterii care cărmuiesc bine să fie învredniciți de, îndoială, de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostănesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Versetul 19 împotriva unui presbiter să nu primești învinuire decât din gura a doi sau trei martori. Gura lumii vorbește, am auzit, tu n-ai auzit. Frații mei, eu rânduială în lucrarea lui Dumnezeu, nu am auzit. Am văzut cu ochii mei, am auzit cu urechile mele, am fost acolo. Și nu numai o persoană, pentru că o persoană s-ar putea să manipuleze. Două sau trei martori din gura lor, care au fost martori, să primești lucrul acesta. Nu primiți învinuiri împotriva liderilor. Am avut în biserică un tânăr deosebit. Am zis... Omul acesta are o lucrare deosebită și va fi un stâlp în casa lui Dumnezeu. În timp, pentru că vedea lumea că lucrează cu mine, este apropiat, vine în familie, ne simțim foarte bine, mergea la el și turna tot felul de vești care le auzeau. Ce tânăr... O perioadă a respins aceste lucruri. A respins aceste lucruri. Dar la un moment dat, auzim pe mai mulți că spun una și alta, și-a deschis urechea și pe urmă și-a deschis inima și-a fost infectată. Și prima care a fost infectată a fost soția lui. În așa fel încât soția n-a mai vrut să vină la biserică. Nu ne dăm seama ce înseamnă să deschidem ușa la planurile celui rău, pentru că cel rău nu ne va lăuda. El va căuta tot felul de învinuiri să ni se aducă, dar noi suntem ferm convinși și deschiși. Lucrurile trebuie probate, trebuie să fie martori și aș vrea să nu vorbiți despre niciun păstor, să nu vorbiți despre niciun lider dacă nu ați văzut, auzit cu urechile voastre și n-ați fost acolo. Nu transmiteți vești negative despre oamenii lui Dumnezeu. Este important lucrul acesta, pentru că în momentul în care deschizi această ușă, satan are dreptul să te atace și devii vulnerabil. Frații mei, aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu, și să ne rugăm în primul rând pentru noi, fiecare în mod personal. Să spunem, Doamne, am văzut calitățile morale, calitățile familiale, calitățile spirituale pe care Tu le urmărești la oameni cărora vrei să le încredințezi o slujbă sau o lucrare. Vreau, Doamne, să mă calific pentru aceasta. Vreau, Doamne, să am alegerea Ta. Vreau, Doamne, ca Duhul să-mi dea daruri prin care să pot împlini chemarea pe care Tu o ai pentru mine. Și-aș vrea să vin înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și să cer cu toată seriozitatea aceasta. Le ridicăm în picioare și facem această rugăciune înaintea lui Dumnezeu.